Його ніхто не чекає, ні рідних. Батьки і сестрою подалися до Канади. Вадим чомусь не захотів, ні сім'ї не одружувався, кажуть, що з принципу, бо претенденток вистачало, ні друзів, орко і той не хоче бачити. І все одно Ліля мала причуття, що Вадим Стриха таке приїде. Цього серпня ще приїде. Сиділа у скверику на зеленій облупленій лаві, звідси добре бачила забур'янине, коли ще пурне подвір'я. Давним-давно не копаний город, а ще сіреньку хату з оббитою штукатуркою. Швець без чобіт. Вдавала, що читає Умберто Еко. Дуже уважно читає. І все на 12-й сторінці. А в голові невідчетним маятником Фуко невже не приїде, вже переставала вірити власному чуттю. дочитавши нарешті 12-ту сторінку, твердо вирішила, завтра прийде сюди в останнє. А на завтра високий худий молодик з чорною шкіряною валізою втомлено прошкував побитою ямами вулицею. Чорні щілини очей туманіли зеленою нудьгою. Ліля рішуче перепинила його біля поламаної фіртки. Привіт! Згасла зелена нудьга. Загорілися хижі жовті вогники. Салют. А ти часом не заблукала? Озеро, здається, не тут. А взагалі приємно, коли тебе хоч хтось зустрічає. Чим порадуєш, фея?» Я не заблукала, втрапила за адресою, і ти це знаєш. Щелини очей стали раптом темно-синіми. Зрозуміло. І давно очуняла. Як для кого? Для тебе? Небезпечно давно. Казав дурний, вісьвідків у таких ділах не залишають. Хребкавість стала майже металевою, і взагалі ліля не впізнавала його голосу, відчуття, що розмовляє з роботом. І що за нова звичка тримати руку на власному горлі? Нарешті збагнула, вжахнулася. Під великим пальцем лівиці мініатюрна жовта кнопка. Радіоголос. Власне, втрачено, здається, назавжди. І давно ти так? Поглядом на кнопку під рукою. Тобі що до того? Хотів крикнути. Не вийшло, металевий голос не знав зайвих модуляцій. Згаснув. Знову зелена нудьга в очах. Побився з одними чмирями в кабаку. Полоснули ножем по горлу. Маю тепер цяцьку було в Чехії? А де Скажи, чого тобі не вистачало? Стенув плечима, поставив валізу просто в порохнєву. Слухай, я вже третю добу кантуюся. Може, впустиш до хати? Ліля відступила на крок. Підняв валізу, рушив. Зупинився. Зайдеш? Чи боїшся? Боюся. Але ти боїшся більше. Ну, кранти, риготнув металево. Родичі, міліція попереджені. Адресу їм залишила? Ні. Ну, тоді зовсім просто. От зараз обніму за лебедину шийку, і все. Ні потерпілої, ні свідка. Не обнімеш. Тихо, аж гаряче повітря застигло в безрусі. Ти не сексуальний маньяк і не вроджений Ти просто вовк самітник який шукає кайфу від життя і не знаходить. Навколо тебе червоні пропорції, зашморг чимраз мраз, Невже не бачиш? Рушив, хряпнув фірткою. Фіртка зірвалася з останньої петлі, хряснула долу «Чого тобі треба?» «Нічого. Тепер нічого. Ти ж спустошений, як оця покинута хата. Тобі вже ніщо не приносить кайфу. Навіть коняча доза героїну не порятує. Так що не варти пробувати. Дякую лікарю, що попередили». Блиснув жовто щілинами. Люто схопив за руку. Пішли, цілий місяць постив. Тепер славно розговівся. Вовкові самітнику втрачати нічого. Ти мій останній кайф. Встрілись поглядом. Різко цахнувся, випустив руку. Відьма! Чого ж не вбив? Це не пізно. Великі м'ясисті губи застигли в моторошній гримасі. Тепер пізно. Тоді вночі напричмелину голову міг. Тепер не зможеш. Впевнена? Знову хотів схопити за руку. Чимсь гарячим відштовхнуло, обпекло. Чекаю, що впаду на коліна і благатиму прости? Не чекаю. І правильно, точно як господи, такі як я не каються, такі йдуть до кінця, до самого пекла. І я вже, здається, приїхав. Ось продам хату і все, кранти. Кажеш, боюся, брехня, бояться живі, а я вже нічого не боюся. Ти боїшся себе, доки тремтіли перед тобою кайфував. тремтіти перестали, і ти залишився сам на сам з власним страхом. Зараз буде проповідь про чорну душу Душа не має кольору